Сосни, чорного дерева, Вистоювані довгими роками, Аж будуть придатні до вжитку. Вподовж по верстату повно приладдя, Розміщено і на щитках. Перев'язують до малярства чому? вимовляє господар, невідривно глядячи на краєвид. «Знає, я однобічник, живу серед музичності самими вухами, а очі теж просять собі свого надолужитися супроти звичних злиднів від біднуватого дерева. З подібної причини ви повинні любити музику». «Я ж так і роблю», – посміхається Зенон, обходячи вітринні шиби. «Бачу, відзначилося в сюжеті», – визнав майстер. «Гляжу, при скелях прибережні камені ритмічно...» Розложено, нагадують клавіші. Над ними розбилися сплески, схожі на біле полум'я, в зривах вгору. Властиво, символічні, як музична стихія, добута з клавішів. Зовсім добре. Маляр, ніби ненароком косо поглянув на свій тюдик, косо, але дуже випитливо. І відвів очі, помітно вдоволений. Прислухається до висповіді господаря, чує, ви вдатніший мистець, ніж я. Чим? Досягнули з пензлями побажаного артизму. На весь круг життя. Не так мені? Що не так? Вам не годиться нарікати. Дійшли виняткової майстерності. Бачили, як в газеті згадано? Он вона. Купили і, мабуть, знайшли. Знайшов, а як же? Знайшов зразу. беручи часопис. Надруковано. Як виробник віолончелей. Геніус. «Можливо, і так. Чого сперечатись?» «Я виформував способи конкурентам невідомі, мої особисті. І покупці часто звертаються сюди, хоч ціна трохи вище. Вища, але заслужена. Повторюють, джиньос, а я криюся, і вони не знають, що я насправді не вдаха. Гіркий. Мріяв стати винятковим віолончелістом, і нічого не вийшло. то вийшло». Та не те, став офіцерик царської армії. На війні такого батьки хотіли жалувати. Навіть бажав я вирости в композитора. Беріться, вам Олег би поміг, радить Зенон, поглянувши з новою зацікавленістю на майстра. Марний захід, пізно. Я постарів і задерев'янів. Сьогодні просто здохляк. Тільки трясучкою нервовою Пожвавів Часом згадуючи, милуюся на композиції Паладюка Уявіть собі, коли слухаю їх, то вважаються Вони мої Точно такі, як я хотів зложити Можу підписатися Під ними по-авторськи. Чудно самому З доброю вправністю Виконує їх подруга його Як її Таїса звуть Вона Але з такими Особистий клопіт з норовистими лошицями. Рвуть уздечку, а голоблю ламають, коли щось набрило в голову. Подібна розбила й мені життя. Попереду подобалася мені інша, мила і згідлива, товариська покоряюча і знав, жив би з неї щасливо. А друга вдерлась, як буря, обклепала її і оббрехала вигаданою зрадою, аби розсварити нас. І я глупак повірив. І так переконливо прокляту, що відьма розрисувала, присягаючися, що ось вона і тільки вона збудує спільну долю при взірцевому огнищі домашньому, аби лише ми разом переїхали через океан, бо вона не належала до переміщених осіб, діпі, і не мала права іммігрувати сюди. І домоглася свого. Ми побрались, і вона дістала при мені належні документи. Підожіться, во не було в Таїсі і Олега, застерігає маляр. Вона безцінні лукасто, прямодушна. Можливо, можливо. Але моя фурія жахливо одурила. Приїхали сюди. Народилась дівчинка в нас. І скоро по тому стало видно, хто моя жінка. Гризлива, як собака, все їй не так. І подавай їй добра, приступного тільки для багачів з мільйонами, і пускає їй на всякі дурні і гнилясті розваги, і грошей, грошей на стач їй щодня. Далі виявилося, я їй потрібен був тільки для переїзду до тутешнього берега.